Під нігтями пучки пальців легко сповзли у воду. Зіпаючи, хрупучи, мало не зі шкіри своєї вилазячись, спробував навалитися плечем на кригу, допомагаючи руками. Та плече зірвалося з криги. Пальці знову спорснули, бо набряклий водою одяг поващив і тягнув донизу чоботи. Набравши води, кайданами тягли на дно. Холод подущав і тепер скоував тіло, як найлютіший, найневблаганніший хижак, який же не випустив свою здобич, бо чатував на неї не першу ніч. Потьмарюючись розум, не маючи бажання стати здобич цього хижака, з його м'якими, плоскітливими обіймами, знову судорожно смикнувся в ополонці сліпим нелюдським зусиллям, Здавалося, уже мало грудьми на кригу не вивалився, та хижак, до якого трапив лише на одну оманливу мить, послабив обійми, а вже наступної миті. Обійми подущили, охоплене розпачем тіло знову опало в річку, що текла і під кригою. І вже йому, охлялому, почулася річкова течія, що зносила ноги, затягуючи їх у глиб під кригу, за яку марно хапався, ранячи руки та закров'янивши саднами обличчя. Як досі під час утечі хапалося за нього поле, сніг, зима, повітря, так тепер за нього хапалася річка, долаючи течією води і крижаним холодом. І коли на березі виринули сани, Збігши з поля, іскрами надії замерехтіло в голові, Забулося спершу, що в санях погоня, Яка переслідує від села, вже наспіла. Тепер від цієї погоні в річці не сховаєшся, Замерзаючи, дубіючи тілом, Кощавіючи думками, скляними очима дивився, Як сани шурхотять полозами прямісінько на ополунку, Як цвіркаючи парою зніздрів, коні вигинають дугами шиї і наближаються якось зловісно похмуро, наче предвісники бурі. Погоня спинилася неподалік ополонки, коні хропіли, війнуло теплою парою та духом бівсяної соломи. Саней сплигнуло дві білки, зовсім невеличкі, і застигли в поривчасто оторопілих позах, дивлячись на ополонку. «Чого ж ви поспинялися?» Ідіть ближче, руки мої скуті, не можу вас нічим дістати, а зброя моя в лісі, в дуплі старого явора. Та йдіть ближче, білки руді, затягну вас під кригу, коли мене топитимуть в ополонці. Під кригою хоч трохи погрійте мене, ходіть ближче, ходіть. І ти вовче слідком за білками, тільки прокинувся, збудила коляда». А пан господар в кінці стола сидять, В кінці стола сидять, три кубка держать. А якби не збудила коляда, Ох, вовче, не вскочив би я в ополонку, А так, рятуючи топи, все одно. Душу я свою згубив, життя також. А молодий учитель Антон Весна тут такий Зі своєю школярською колядою. І старий Павло Дишкант Оце вже й кінець. Коли сам не потонув, то потоплять. Бо хіба вчителі чогось у школі вчать дітей? Еге, вчать, як під кригу пускати, а вовка й учити не треба. Ох не дістану вас ні руками, ні зубами. Раптом світло в хаті погасло, наче не стало доброї душі цієї господи. Відлетіла душа на небеса. І тітонька Анна-піхота спершу ніяк не могла звикнути до темряви. Вглядалася перед собою, але нічого не бачила її старечі очі, окрім моруку. А вже ж, якби дивилася дівоцькими очима, як колись у дівоцтві, то ще б у непроглядній млі побачила всяку всячну кругом. Такий чіпкий зір мала в дівоцтві. Де її очі, де її зір? І є, і нема. Вже більше нема, аніж є. Дедалі мла наче розступилася, чи не від снігу, що навіяло-накрутило на обісті, на всенькому селі. Та й від місяця, що кочерявився над селом, що жовтаве молозово сяйво оцідив надоли, розводнілося у чотирьох стінах ледь-ледь.